نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهدى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu dahu ila yawmin qiyamah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 Finahsana al-Kalam Kalam Allah, uhiir al-Huda Huda Muhammadin, salallahu alaihi wasallam, wshar al-Umur muhdasatuh, fainakul muhdasat bid'ah, wakul bid'ah dzolala, wakul dzolala fil Nahr. Ma'ashir al-Ikhwan wal-Akhwad. Walabah, walummahad, alhadirin, walhadirat. Para jemaah yang rahimakum dan tidak lupa kami sapa para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada semoga Allah Swt memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Taala telah menekankan kepada kita sekalian dengan penekanan yang sangat semata-mata agar kita perhatikan apa yang Allah Swt tidak pesankan pada ayat yang tadi telah kita bacakan dalam mukadimah dalam khutbatul hajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Azza wa Jalla berfirman Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Hakkatu tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan jangan sekali-kali kalian mati Melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Dan mentauhidkannya Mengikhlaskan ibadah Islam kalian kepadanya subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan di dalam ayat ini Tentang pentingnya husnul khotina Karena seseorang ketika dia itu bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa dibawa sampai mati Berarti dia kematiannya di atas ketakwaan Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seluruh orang yang beriman demikian Baik laki-laki muslimnya, wanita-wanita muslimahnya, orang-orang yang beriman laki-laki dan berumah diseru dalam ayat tersebut. Hendaknya kalian terus bertakwa dan jangan sekali-kali kalian lepaskan takwa sampai mati kalian. Sehingga Allah sejala berkehendak dengan taufiknya agar orang-orang yang beriman mendapatkan husnul khatimah. Para jamaah sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sunnah beliau yang sahih di dalam sabdanya beliau telah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan para hamba, amalan-amalan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang dia telah lakukan aktivitas kesaharian yang telah jalani Sesungguhnya nasib baik dan buruknya Dengan amalan yang dia telah upayakan adalah pada akhir-akhir yang dia lakukan Amalan-amalan yang di penghujung kehidupan Inamal a'mal bil khawatim Sesungguhnya amalan seseorang Tergantung pada khawatimahnya Digantungkan Keberuntungan dan kecelakaannya pada khut, pada khutima pada penghujung atau penutupnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza Jalal memerintahkan dalam ayat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sunnahnya tentang bagaimana pentingnya khutul khutima. Khusnul khatimah adalah tatkala Allah SWT memberikan taufik kepada hambanya terus tetap bertakwa di atas ketaatan kepadanya. Perlu diketahui ketaatan adalah menunaikan perintah-perintah dan sekaligus menjauhi larangan. Belum dikatakan seseorang taat kepada Allah jika hanya menjalankan perintah tapi larangan ditunaikan. Tidak juga seseorang dikatakan taat kepada Allah Jika dia tidak menunaikan larangan-larangan Tapi dia juga tidak menunaikan perintah Dan takwa adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi apa yang Allah larang Dan itulah ketaatan Barang siapa yang dia istiqama Terus berada di atas takwa, Menunaikan perintah-perintah Allah Menjauhi larangan-larangan Allah Sampai mendapatkan kematiannya, maka sesungguhnya Allah telah memberikan taufik kepada dia untuk mendapatkan khusnul khairin. Di dalam sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, idharadallahu bi'abdhi khairan ista'malahu. Sekiranya Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hambanya. Niscaya Allah subhanahuwataala akan jadikan dia seolah-olah dipekerjakan oleh Allah subhanahuwataala. Dia dipekerjakan oleh Allah subhanahuwataala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah swt memperkerjakan hamba-hambanya ini? Allah swt memperkerjakan hamba-hambanya. Tidak sebagaimana kita memperkerjakan orang lain tidak. Tapi Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah S.W.T memperkerjakan hamba-Nya yuwafikuhu di'amalin solihin kubla mautih. Allah berikan taufik kepada hamba tersebut sehingga dia terus di atas kesolihan-kesolihan amal kubla mautih sampai menjelang kematiannya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh para ulama dengan makna khusnul khatimah. Al-alama Ali Al-Qari menyebutkan dalam kitab Al-Mirqad. Maknanya yaitu Allah SWT menjadikannya terus beramal. Hingga seorang hamba ini mati dalam keadaan bertaubat dan beribadah kepadanya SWT. Dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan khusnul khatimah. Kawar jamaah yang di Allah Subhanahu wa Taala. Khusnul Khatimah adalah perkara yang semua kita membutuhkan, semua kita berhajat, semua kita berharap. Karena kita tahu bahawa sesungguhnya di balik khusnul Khatimah Allah menjanjikan kebahagiaan dengan khusnul Khatimah Allah Swazal akan berikan syurgaNya. Namun bukan mudah perkara istiqamah. Sebagainya tidak mudah pula mendapatkan khusnul khatimah. Allah SWT menyebutkan beberapa tanda. Dia ada tanda-tanda khusnul khatimah. Di saat Allah meridui kepada seorang hamba mendapatkan khusnul khatimah, Allah jadikan hamba ini pun ridu kepada Allah SWT. Di saat seseorang kematiannya di atas keritoan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rido dengan musibah kematian yang akan menimpa dia. Dia rido dengan ketetapan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu dia rido bawa Allah sebagai Robnya, di tangannya kematian dan kehidupan, di tangannya pula Allah Swajalla, di tangan Allah Swajalla pula yaitu nasibnya semua hamba. Allah yang Maha Kuasa. Orang yang rido bahwa Allah sebagai Robnya dan rido bahwa Islam menjadi syariat yang dia wajibkan kepadaNya untuk ditunaikannya dan dia rido bahwa Muhammad SAW adalah satu-satunya panutan yang kita taklid semata-mata kepadanya Sw. Itibāh semata-mata kepadaNya Sw. Mengikuti semata-mata kepadaNya Sw. KepadaNya itu, saw. Disebutkan di dalam Ayat yang Allah SWT firman kan Yang dengan taufik dari Allah Taala pula Saya katakan bahawa Dalam sholat yang baru kita tunai -kan, Tadi ayat ini dibacakan oleh imam kita Semata-mata taufik dari Allah Taala yang demikian Allah SWT berfirman Innaladzina qalu rabbunallahu summa staqamu Tetana alaihimul malaikatu allah takafu walatahzenu. Wa abshiru bil jannahilladikuntumta'adul. Sesungguhnya sekalian orang-orang yang dia itu dalam keadaan istiqamah ucapan lisannya adalah, aku beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang wajib aku ibadahi, yang dia satu-satunya zat yang berhak aku ibadahi. Allah adalah Robku, yaitu Rob yang telah mengaturku, yang mengatur hidup dan matiku. Yang memberikan rezeki kelapanganku ataupun kesempitanku. Dan dia adalah memiliki nama-nama yang husna. Dia memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian dia istiqomah di atas iman. Istiqomah di atas akidah yang benar ini. Allah sebutkan. Tata nazalu alihimul malaikatuh. Malaikat-malaikat Allah akan turun. Seraya mengucapkan. Ala takhufu wa la tahzin. Jangan lagi setelah ini ada kecemasan yang menimpamu jangan ada lagi jangan ada kekhawatiran jangan ada yang kau takutkan jangan pula kau berduka wa basyirubil jannatil kuntum tu'adun dan bergembiralah kalian wahai kaum dengan surga yang telah dijanjikan kepada Allah kepada kalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat kebahagiaan Hakikat kebahagiaan Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada materi yang kemarin atau yang tadi malam Kebahagiaan yang hakikat adalah Hilangnya kecemasan Dan tidak adanya kedukaan Ketika seorang tidak ada yang dikhawatirkan Dan ketika seorang tidak berduka Maka dia sesungguhnya telah bahagia Apapun keadaan dia Allah SWT Menyebutkan di dalam ayat ini Barang siapa yang istiqamah di atas ketaatan, Allah akan lenyapkan darinya kedukaan. Allah azza wajalla akan lenyapkan darinya setiap kecemasan. Maka Allah akan berikan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Man qala raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabatlahul jannah. Barang siapa yang dia ucapan lisannya adalah kridaan bahwa Allah menjadi Robku, Islam adalah agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang Allah utus kepadaku sehingga aku wajib mengikutinya. Wajahbat lahul jannah maka Allah azza wajalla niscaya akan masukkan dia ke dalam syurgaNya. Niscaya Allah akan masukkan seseorang demikian ke dalam syurgaNya. Dan ini tentu merupakan satu di antara tanda-tanda husnul khatimah dan setiap orang tahu dirinya. Allah Subhanahu menyebutkan balal insanu ala nafsihi basirah. Setiap diri mengetahui siapa dirinya. Setiap orang tahu siapa hakikat imannya, bagaimana hakikat keridhoannya. Maka kita semuanya bisa mengukur sejauh mana keridhoan kita terhadap Allah keriduan kita terhadap Islam, keriduan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya seseorang memiliki keriduan yang sungguh-sungguh, kemudian dia bawa sampai kematiannya dengan wajib dengan haji di sini dia diwajibkan masuk syurga oleh Allah. Nasallallahu alaihi wa lakumul jannah. Allahumma. Di antara tanda-tanda husnul khatimah Seorang yang beriman menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah dia mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan hadisnya Rasulullah saw mankana akhirul kalam hilah ilaha illallah dakol al jannah siapa yang orang itu mati Sementara perkara-perkara yang terakhir diucapkan di saat dia masih hidup di dunia adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rasulullah menyebutkan dahwulajannah niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Para jamaah saya yang dirahmati Allah swt, masalahnya bukan kita hafal apakah tidak hafal. Mengucapkan La ila illallah Yang menjadi perkara bukan manusia ini Pernah mendengar atau belum pernah mendengar Sudah pernah mengucapkan Atau belum pernah mengucapkan Banyak diantara orang-orang Yang tidak mati mendapatkan sakaratul mautnya Didatangi oleh Orang-orang yang alim Didatangi kaum-kaum di masjid-masjidnya umat Diimlakkan kepadanya, ditalkinkan kepadanya. Ucapkan La ilaha illallah. Tapi bagaimana lisannya keluh? Bagaimana lisanya tidak bisa mengucapkan perkara perkara yang dia sudah setiap hari mendengarkannya? Kumandang azan tidak sepi dari kalimat Tauhid La ilaha illallah. Setiap hari dia lihat orang-orang berlalu pergi ke masjid, pulang ke masjid. Bagaimana ucapan yang pendek dia tidak bisa mengucapkannya? Padahal kaum sudah datang di situ. Ustadznya sudah datang di situ. Perkaranya para jamaah seorang yang dirahmati Allah SWT adalah istiqomah yang pertama. Akankah kalian wai orang yang mengucapkan la ila la itu istiqomah di atasnya Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah. Sehingga istiqoman seseorang di atas ketaatan akan mengantarkan dirinya menuju kepada khusnul khatimah. Istiqomanya seseorang di dalam berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah maka akan diantarkan menuju kepada khusnul khatimah. sehingga di akhir hayatnya dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak fenomena-fenomena yang disebut oleh para ulama yang disebut oleh para ulama. Alimah ibnu Qayyim merahmullah taala menyebutkan di antara contoh-contoh Su'ul khotimah buruknya akhir hidup seseorang. Di dalam kitab yang ditulis oleh beliau dengan kitab yang bagus sekali ada Ad Uwajawa. Beliau menyebutkan beberapa kisah bagaimana sulitnya mendapatkan husnul khotimah bagi orang-orang yang tidak istiqamah. Disebutkan oleh beliau ada seseorang tatkala menjelang matinya. Dia diperintahkan sudah mengucapkan kalimat la ila Ditalkinkan, bukan tidak ditalkinkan, ditalkinkan dia untuk mengucapkan la ila Tapi dia hanya mengatakan ah, Ah, aku tidak bisa mengucapkannya Aku tidak bisa mengucapkannya Akhirnya dia pun mati dalam keadaan tidak mengucapkan La ilaha illallah Padahal kaum ada di sisinya Orang-orang yang mentalkinkan dia ada di depan dia Apa sulitnya lisan kita itu mengucapkan La ilaha illallah dengan ditalkinkan Dengan ditalkinkan Karena orang ini tidak istiqamah di atas La ilaha Disebutkan oleh beliau dalam halaman yang lainnya Ada orang yang kebiasaannya Main catur kata beliau Main catur Setiap waktunya Dihabiskan mencumbui kayu-kayu kecil Dia setiap Saat yang luang Dia bermain catur Tatkala menjelang ajalnya Dia ditalkin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tapi justru yang dia ucapkan adalah Kebiasaan yang dia ucapkan ketika bermain catur Allah mustahil Kebiasaan seseorang mengantarkan pada ujung Akhir-akhir hayatnya Istiqamahnya seseorang Ketika dia istiqamahnya Di atas bermain catur, maka begitulah Allah Subhanahu SWT akan tutup hidupnya Kaumnya sudah hadir di hadapan dia Mentalkinkan ucapkan la ila Tetapi dia adalah ucapkan Ucapan-ucapan yang biasa diucapkan ketika bermain catur nah. Beliau Imam Ibn Qai menyebutkan Dalam bahasa kita sekarang ini nah, Aku sekak dan aku kalahkan kamu nah. Aku sekak dan aku kalahkan kamu Dalam permainan catur ada ucapan Aku sekak nah, dan aku kalahkan kamu Ini yang diucapkan Padahal dia ditalkin untuk mengucapkan la ila Naudzubillah. Beliau menyebutkan ada seorang yang kebiasaan hidupnya senang dengan musik dan nyanyi-nyanyian. Ketika menjelang kematiannya, dia ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tetapi dia akan mengatakan apa? Dia berdendang dengan lagu-lagu dan nyanyiannya. Naudzubillah. Dia berdendang dengan lagu-lagu dan nyanyiannya. Naudzubillah. Disebutkan oleh beliau, ada para berdagang yang menghamparkan cerita ini kepada beliau. Buat teman-teman mereka itu sesama para berdagang, salah satu di antara teman mereka yaitu salah seorang berdagang, ketika menjelang kematiannya, ditakinkah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Tapi yang dia sebutkan adalah barang ini murah, barang ini bagus, ini demikian, ini demikian. Hingga akhirnya dia pun mati dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Istiqomah seseorang. Lisan kita diajak istiqomah di atas apa. Maka Allah sudah memberikan kemudian menuju apa yang dia biasa lakukan. Apabila seseorang. Setiap selesai sholat dia itu mengucapkan kalimat-kalimat ta'ibat. Dalam kesempatan-kesempatan yang dia longgar. Dia tidak lupa berpikir ucapan kalimat-kalimat ta'ibat. Pengajian-pengajian yang dia hadir adalah pengajian-pengajian akidah tauhid. Tanda-tanda bahawa seseorang tidak diantarkan menuju khusnul khatimah di atas apa yang dia biasa lakukan. Maka berbahagialah para jamaah sekalian yang rajin beribadah, rajin berfikir, rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Wa faqohalallahu ayyakum. Imam Ibnu Qayyim yang ta'ala mengatakan mengomentari kejadian-kejadian yang sangat banyak, bahawa orang tidak mudah mendapatkan khusnul khatimah. Kata beliau mengatakan dalam kitab yang sama iaitu Adzadawah, ma suci Allah. Betapa banyak orang yang melihat kejadian semacam ini, namun adakah yang dapat mengambil pelajaran? Banyak orang yang mendapatkan kenyataan seperti ini, tapi banyakkah di antara mereka yang bisa mengambil pelajaran? Al Imam Ibn Uthayyim menyebutkan bahawa pokok dan intinya. Adalah surat yang tadi dibaca oleh Imam kita dengan taufik dari Allah Taala pada rakaat yang pertama Imam kita membacakan ayatnya Allah Taala Yusabitullahuladina aman bilqaulisabitilhayati dunya walfiakhir Allah teguhkan Allah berikan kekokohan orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas imannya bilqaulisabit dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, para ulama mengatakan, Qawdu la ilaha illallah. Dia diberi oleh Allah SWT keteguhan kekokohan untuk istiqamah. Dia adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunianya Allah teguhkan dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Dan Allah berikan istiqamah. Dan sampai di akhiratnya Allah SWT memberikan kebahagiaan. Menunjukkan para bapak, bapak para ibu yang dirahmati Allah Swt, bahwa kebiasaan apa yang diucapkan, keistiqomahan seseorang di atas apa, sehingga dia akan dimudahkan menuju akhir hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Sebaliknya, Allah Swt menyebutkan, Wa yudilu Allahu zalimin, wa yafalu Allahu manasyah. Dan Allah sesatkan orang-orang yang memang beraniaya. Bagaimana orang yang bermain catur tidak beranihaya? Waktu dihabiskan hanya untuk mencumbi kayu-kayu kecil yang tidak ada faedahnya? Syekhul Islam Ibn Taymiyah, gurunya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dengan fatwa beliau yang sangat panjang. beliau ingin bahawa orang-orang yang dia adalah pecandu pemain catur. Untuk segera berhenti. Diuraikan dengan orang sangat panjang. Dengan beberapa, yaitu beberapa alasannya seperti oleh beliau berdasarkan nash-nash dalil yang benar kesimpulannya bermencatur hukumnya haram bermencatur hukumnya adalah haram. Karena orang ini tadabur, orang ini tafakur tidak untuk tadabur dan tafakur ayat-ayatnya Allah. Dia tadabur tafakur untuk merenungkan kayu-kayu mungil yang dia jumdui bermencatur. Apabila seorang sudah bermain catur, tidak ada satu pun yang diingat kecuali bagaimana langkah mengalahkan lawan. Dia lupa, pikir, tidak sekedar pada rasa, tetapi hatinya lupa, pikirannya lupa, bahkan lupa anak, lupa istri, tapi yang ingat kayu-kayu yang ditatanya. Allah akan antarkan orang yang seperti ini menuju kepada penghujung kehidupannya. Aniannya orang seperti ini, berbuat dolim, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang memang berbuat dolim. Apabila orang itu berbuat dolim Allah akan simpangkan dia menuju kepada ketolimanya. Falah mazahu azahullohu kulubahum. Ketika mereka memang berkehendak untuk menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Tapi orang yang dia hendak lurus mengikuti jalan yang benar, maka Allah akan mudahkan menuju jalan yang benar pula. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Swt. Di antara tanda-tanda Husnul Khatimah yang ketiga adalah mati syahid di medan jihad, di medan pertempuran. Saya sebutkan ini sebagai pelajaran karena disebutkan oleh ulama-ulama kita. Namun saya katakan bahawa medan jihad bukan setiap peperangan adalah medan jihad. Bukan setiap permusuhan adalah medan jihad. Medan jihad adalah medan jihad yang sesungguhnya yang babnya dibahas pada bab jihad. Yang saya ingin sebutkan adalah, bahawa yang termasuk mati syahid, tidak sekedar pahlawan-pahlawan kaum musimi yang mereka telah gugur di medan jihad. Ada beberapa hal, kematian-kematian yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, apabila orang kematian dengan sebab-sebab yang disebutkan, maka dia termasuk syahid. Beliau s.a.w. bersabda. Asyuhada'u khomsun. Yang termasuk orang-orang mati syahid ada lima. Al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghoroku wa sahibul hadimi wa fi sabidillah. Orang-orang yang dia kematian yang kena sakit mat'un. yaitu Orang-orang yang tertimpa penyakit ta'un. yang dulu pernah menimpa sebarkan Sahabat Rasulullah, saw walaupun tidak terangbum ajaib. Dan orang-orang yang dia sakit perut sehingga mati, kematiannya karena sakit pada perutnya. Dan orang-orang yang matinya dengan sebab tenggelam. Dan orang yang matinya sebab tertimpa bangunan, tertindih. Para ulama kita seperti Sayyid Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Taala ketika ditanya tentang orang yang matinya di timpa bangunan atau tertimpa, apa yang dimaksudkan juga termasuk orang-orang yang kecelakaan lalu lintas, yang tertabrak mobil, tabrak motor kemudian mati, kata beliau, itu juga termasuk bab tertimpa sesuatu sehingga mati itu termasuk bab tertimpa sesuatu hingga hingga kematiannya. Semoga Allah Swt merahmati mereka-mereka yang kematiannya dengan kecelakaan seperti itu. Allahumma. Amin. Dan yang kelima adalah orang yang syahid visa biddila yaitu yang berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah telah menyebutkan pula ash sabatun. Siyal kotri visa bidillah. Yang termasuk orang-orang yang mati syahid itu ada tujuh. Selain itu orang yang dia terbunuh wafat di medan jihad ada tujuh. Kata beliau mengatakan al matuunu syahidun. Orang yang terkena penyakit ta'un sampai mati kemudian maka dia syahid. Walgora pun syahidun. Seorang yang dia itu matinya tenggelam pun adalah syahid wa sahibu zatil jambi shahidun dan orang yang kematiannya karena dia adalah terkena semacam penyakit TBC maka dia pun syahidun wal mabtunu shahidun dan orang yang kematiannya karena sebab sakit perut maka dia pun syahid wal hadi qu dan orang yang kematiannya karena musibah kebakaran maka dia pun syahid Wala'hiyamu tuh tah talha demi syahidun dan orang yang kematiannya di bawah reruntuhan maka dia pun syahid. Walmaratu tamu tu bijumain syahidatun dan seorang ibu seorang wanita yang kematiannya dalam keadaan mengandung dengan sebab-sebab persalinan maka dia pun syahid. Para jamaah-jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah mereka-mereka. Yang kematiannya dengan sebab-sebab yang telah disebutkan. Karena sesungguhnya dia mendapatkan kesyahidan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka-mereka yang tidak berjuang di medan jihad tetapi dikatakan syahid. Para ulama menyebutkan. Yang demikian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menghitung beratnya mereka mendapati kematiannya. Besarnya dan dahsyatnya peristiwa-peristiwa menjelang kematiannya. Sehingga keberatan-keberatan dan dahsyatnya peristiwa kematian menjelang kematian dia itu. Dihitung sebagai pahala syuhada. Dihitung sebagai pahala syuhada. Para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Ini masalahnya. Kalau Allah Swt menyebutkan melalui sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ciri-ciri khusnul khatimah dengan mati syahid, akankah kemudian kita itu mencari penyakit-penyakit sehingga kita itu mati di atas penyakit tersebut? Akankah kita itu mencari di mana ada musibah kemudian kita ingin yaitu tertimpa musibah tersebut? Semata mata taufik dari Allah Swt, taufik dari Allah Swt. Ketika Allah mengendaki seorang, mendapatkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia mendapatkan, itu mendapatkan kesyahidan. Termasuk yang syahid pula, kata Rasulullah di dalam hadis yang lainnya. Man Barang siapa yang dia dibunuh oleh orang, dalam rangka membela harta yang dirampasnya, maka dia termasuk syahid. Di dalam hadis yang lain Rasul juga menyebutkan. Wah man kuti lah dunah mali fawwasyhidun. Wah man kuti lah dunah ahli fawwasyhidun. Orang yang mati membela keluarganya, membela istrinya, membela anak-anaknya, membela ayahnya, membela ibunya, maka dia juga termasuk syahid. Wah man kuti lah dunah dini fawwasyhidun. Orang yang mati membela agamanya, bukan membela kaumnya, bukan membela yaitu hamiyatan, tetapi membela agamanya. Maka dia juga termasuk syahid. Dan berang siapa yang dia mati? karena dia membela darahnya. Membela dirinya. Maka juga termasuk syahid. Masalahnya juga sama. Apa kita mencari-cari musuh sehingga musuh akan membunuh kita. Baru kita akan terbunuh. Sehingga kita mendapatkan syahid. Tidak demikian. Tapi semata mata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kesahidan dengan cara-cara yang Allah gendaki. Pada jamasnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang-orang yang beramal solih. Dan istiqamah di atas amal solih. Sesungguhnya di antara tanda-tanda khusnul -tanda, khatimah adalah orang yang meninggalnya di dalam ketaatan. Orang yang meninggalkannya di atas ketaatan. Anda semuanya, panjenengan semuanya, sampean semuanya, datang ke sini untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, mendengarkan sunnah-sunnah yang dibacakan, menuntut ilmu termasuk amal soleh. Saya tidak mendoakan panjenengan kecelakaan setelah ini tidak. Seandainya Allah mentakdirkan ada seorang jamaah kita yang pulang yang kecelakaan kemudian meninggal sesungguhnya dia pulang dari menuntut ilmu dia pulang dari beramal saleh maka kita berharap orang yang demikian akan diberi kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah bersabda di dalam hadisnya Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah Barang siapa yang dia mengucapkan dengan nisahnya. La ilaha illallah. Semata-mata dia mencari wajah Allah. Dia ikhlaskan kalimat tersebut. Dia isi koma atasnya, Dakhul al-jannah. Kemudian apabila dia ditutup. Hidupnya dengan kalimat tersebut. Maka dia niscaya akan masuk ke dalam syurganya Allah. Wa man soma yauman ibti gu'a wajih la lahu biha. Dakhul al-jannah. Barang siapa yang dia berpuasa di suatu hari yang dia puasanya ikhlas kepada Allah Subhanahu taala kemudian dia mati ditutup matinya dengan puasanya tersebut. Dakhala al-jannah, niscaya dia pun akan masuk ke dalam syurga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutimalahu biha, dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan sedekah-sedekah yang dia dermakan kepada fakir miskin di jalan-jalan. Kepada fakir miskin yang dia dapati di tetangga kanan-kiri. Bersedekah kepada anak-anaknya kaum muslimin. Bersedekah kepada sahabat-sahabatnya. Bersedekah dengan macam-macam cara sedekah. Dia semata-mata dalam mengharapkan wajah Allah. Ikhlas dalam bersedekah. Kemudian Allah tutup hidupnya. Di atas sedekah tersebut. Dakhul al-jannah. Niscaya dia akan masuk ke dalam syurga. Pada zaman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada kita. Bahawa di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Bisa menunaikan amal solih. Yang pertama, hendaknya kita ikhlaskan amal itu kepada Allah. Yang kedua, upayakan istiqamah di atas amal. Istiqamah di atas amal. Dengan istiqamah di atas amal tersebut. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki kematian kita. Dan kita ditutup hidupnya. Di atas amal solih tersebut. Maka kita berharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kiat yang paling pokok mendapatkan khusul khotimah? Kiat yang paling pokok mendapatkan khusul khotimah adalah istiqomah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bisa istiqomah? Upayakan, kerahkan, optimalkan potensi kita beramal soli. Potensi kita untuk terus di atas ketaatan. Dioptimalkan. Bagaimana mengoptimalkannya? Niatkan dengan niat yang kuat, dengan tekad yang bulat untuk mewujudkan husnul khotiman. Apabila orang sudah berniat dengan tekad yang bulat. Berarti dia ada kesungguhan untuk berbuat kebajikan. Dia berarti bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup di atas sisi Maka kita ingat firman Allah SWT. wa taala, "Fa amman husna fasanuyassiru hu lil yusra." Kita ingat firman Allah, "Barang siapa yang bertakwa dan dia itu adalah suka bersedekah dan dia adalah orang-orang yang sedekahnya dan takwanya Pemberian yang dia berikan adalah ikhlas, karena dia adalah mencari yaitu ganjaran di akhirat. Dia iman bahwa Allah menjanjikan ganjaran di akhirat, maka itu yang diharap-harapkan. Fasaunya siruhu lillusroh. Niscaya kami mudahkan orang tersebut menuju jalan yang mudah yang dia inginkan. Orang ini bertekad untuk menuju husnul khatimah. dan dia istiqomah di atasnya, kesungguhan niatnya, bulatnya tekadnya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Maka Allah akan mudahkan seseorang untuk mendapatkan khusus khatimah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kiat agar kita itu bisa menjaga istiqamah. Kiat agar kita bisa menjaga istiqamah, istiqamahkan lisan kita. Istiqomahkan lisan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lisan kita itu mengucapkan apa yang itu kita pikirkan. Lisan kita itu mengucapkan apa itu yang menjadi apa isi hati kita. Itu lisan kita. Sehingga istiqomahkan lisan kita. Jika kita benar-benar berniat untuk mendapatkan khusus khatimah. Lisan kita diistiqomahkan supaya terus-terus dia itu menuju kepada istiqomah. Dan tidak menyimpang dari istiqomah. Karena kuncinya istiqomah ada Kuncinya istiqomah ada pada istiqomahnya lisan Di dalam hadis yang dibatkan oleh Imam Ahmad Dibunuh hamba Dengan sanad yang hasan Rasulullah SAW menyebutkan La yastaqimu imanu abdin Hatta yastaqimu kolbuhu Wa la yastaqimu kolbu Hatta yastaqimu lisanuhu Imannya seorang hamba Tidak akan istiqomah Sehingga hatinya hamba itu istiqomah dan hatinya hamba tidak bisa istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Bapa, menunjukkan pentingnya menjaga lisan, mengistimewakan, mengistiqomahkan lisan. Para bapak, para ibu, para jamaah semoga di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila lisan kita itu dijaga, kenapa kita menjaga? Karena kita ingin khusnul khatimah. Jangan sampai lisan kita mengucapkan perkara-perkara yang itu bukan Mengantarkan kita menuju khusus khatimah Maka insya Allah ta'ala Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar Apa yang kita berbuat dengan tangan kita Yang kita rengkuh dengan tangan kita Yang kita langkahkan kaki kita menuju ke sana Juga perkara-perkara yang mengantarkan kita menuju khusus khatimah Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa berdoa kepada Allah meminta husnul khatimah berharap husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam nabi kita dan rasul kita orang yang paling bertakwa wa innal aqtakum billahi wa akhsyakum ilai aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah kata Rasulullah aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah kata beliau SAW. namun Beliau pun tetap berdoa kepada Allah meminta kepada Allah agar diberi istiqamah. Agar diberi istiqamah. Sehingga enggaknya kita juga meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan inna qulubabani adam kullaha baina isbaini min asabi rahman. Kakal bin wahidin yusarifuhu haytsu Yusarifuhu haytsu Sesungguhnya hati-hatinya manusia seluruhnya itu ada di antara dua jemarinya Allah tabaraka wa seperti hati yang satu dan Allah SWT akan palingkan ke mana Allah Subhanahu kehendaki setelah itu Rasul berdoa kepada Allah Allahumma musarifal qulub sharrif quluban ala taatik ya Allah zat yang membulat balikkan hati teguhkanlah kokokkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah Istiqomah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan taufik kepada kita bersama, mendapatkan istiqamah dan mendapatkan khusyukatimah dengan sebab itu. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadi binah Muhammadin waala alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan Tidak ada pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakamu wabarakatuh Wafiki Bagaimana ustad Orang yang hidupnya Berbuat kesirikan Hingga dia meninggal Tetapi meninggalnya ketika dalam beribadah kepada Allah Apakah ini termasuk Wisnul Khatimah Izah kau lima hari lagi. Wah, ni aku Ada pertanyaan. Bagaimana orang yang pernah berbuat kesyirikan Tapi ketika dia mati Dalam keadaan beribadah kepada Allah Apakah orang ini termasuk Orang yang muslim Mukmin Yang mendapatkan khusun khotimah? Apakah tidak termasuk orang yang muslim Mukmin Mendapatkan khusun khotimah? Para bapak-bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT Di antara bahayanya dusa syirik seperti yang disebutkan oleh Allah S.W.T. Sekiranya engkau berbuat syirik. Niscaya amalan-amalanmu akan gugur dan berbatal-batal. Batal amalan yang dilakukan. Bagaimana orang yang berbuat syirik kemudian dia beribadah. Dia berbuat syirik kemudian dia beribadah. Dia berbuat syirik kemudian dia beribadah. Dia syirik, kemudian dia beribadah. Dan di ujungnya dia beribadah. Di ujungnya dia beribadah. Allah SWT berfirman tentang masalah syirik yang dibawa sampai mati tidak bertawabat. Inna Allah la yagfiru ayyushrakabi wa yagfiru maduna dhali kalimahnya syah. Allah tidak ampunkan dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan Allah mengampunkan dosa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jika orang yang beribadah dan berbuat syirik, beribadah berbuat syirik. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syiriknya, maka ibadahnya tidak bisa menolong kesyirikan yang dia telah lakukan. Karena Allah tidak ampuni. Allah tidak ampuni. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sehingga orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal ibadah yang dilakukan dia? Allah Mah mengerti Allah Mah tahu bagaimana hatinya orang ini ketika beribadah kepada Allah swt. Kita disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah saw. Wainna Rajula la yamalu bi amal ahli al jannah, hatta la yakanu baina wabaina illa dira, faysbiqu alaihi al kitab, fayamalu bi amal ahli nair, fayadkuluha. Wainna Rajula la yamalu bi ahli al jannah ti. Saya malu bia mali ahlinar, hatta ma ya kunu baina w baina iladira, faysbiqu alehi alkitab, fays malu bia mali ahlinar, fays malu bia mali aljannah, fayad Sesungguhnya ada orang yang dia itu kesehariannya beramal-amal soleh, kesehariannya beramal soleh. Tetapi kenyataannya di Lauf Mahfud yang tercatat, dia ini termasuk ahlinar. Maka kenyataan yang ada di ujung hidupnya dia berbuat amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang sifatnya itu setiap harinya dia itu berbuat maksiat, durhaka. Nah, saya afwan, saya mohon maaf menyebutkan kalimat ini, preman misalnya. Saya tidak katakan semua preman itu jahat, tapi preman itu disebutkan untuk menyifati orang yang jahat. Dia kesehariannya demikian. Seolah-olah dari apa yang nampak itu apa. Dia ini loh calon penghuni neraka. Tapi di lau mahfud tertulis bahwa dia termasuk penghuni surga. Maka di ujung hayatnya dia pun melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Penjelasan para ulama persis seperti yang ditanyakan. Hadis yang lainnya banyak menyebutkan. Fima yabdu finnas. Ini hanya apa yang nampak saja pada manusia. Hanya apa yang nampak saja pada manusia. Kenapa orang-orang yang dia itu setiap harinya beramal soli, tetapi dia masuk neraka? Ujung-ujungnya adalah su'ul khutima. Kata para ulama, amal soli yang dilakukan dia itu adalah fima yabdul finnas yang nampak di mata manusia. Allah Mah Tahu apakah dia benar-benar beribadah kepada Allah dengan Aktivitas yang dia lakukan. Orang munafik beribadah. Orang munafik solat berjamaah. Berimam kepada Rasulullah waktu itu. Tapi fima yabdu finnas. Yang nampak di matanya para sahabat saja. Demikian juga keadaan-keadaan demikian. Kenyataan apabila orang itu beribadah. Dia berbuat syirik. Dia beribadah. Dia berbuat syirik. Dia tidak bertobat. Fala'allahu bisa jadi benar apa yang disebut oleh para ulama, bahwa ibadah dia sesungguhnya adalah fima yabdu finnas. Hanya sekedar nampaknya oleh orang saja. Nampaknya dia beribadah. Seandain dia benar-benar beribadah kepada Allah, tentu dia tidak menyukutkan Allah. Tentu dia tidak menyukutkan Allah. Barakallahu fiqh, Wallahu ta'ala Ada yang lainnya? Tidak ada. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai disini pertemuan kita. Dan inilah akhir dari apa pertemuan yang kita bisa bertemu di majlis ini. Saya sampaikan jazakumulukheran khatiran. Atas istimam, khidmahnya antum. Mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda yang saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya. Buat kesampaian semuanya. Kalau dibaca Jawab buat panjenengan semuanya yang lebih halus. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, bisa istiqomah di atas amal-amal yang soli, istiqomah di atas tawhid dan sunnah, sehingga mudah-mudahan Allah swt membahagikan kita dalam keadaan khusyuk khatimah. Allahumma amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wa alhamdulillahirobbilalamin.